На дірявому горищі барака брудні зачовгані нари. Упав на холодні дошки і заснув. Прокинувся від нестерпного холоду. Все тіло тремтіло, як у пропасниці. Внизу тепло одяганку дають. Дали засмальцьовані штани коротеньку стару ватянку. Штани без пояса, наче собаки обгризли. Як не припасовував, не тримаються на запалому животі. Ганчар'яними стяжками поскручував, мотузям позав'язував. Отак, обмундирувавшись цілий день, тягав важкі колоди. Мучився від злого холоду, а ще більше від того, що штани весь час сповзали. Ех, натягти б на тебе такі штанці, зелена шляпа. Як би ти тоді вагона попросив? Одіяла дають, поспішайте. Побрів одержувати одіяло. Висунулася з віконечка бандитська пика, зміряла ненависним поглядом, скривилася гидливо. «Бери, розпишись!» І вилетіло одіяло з віконця з найбруднішою лайкою разом. «Та розпишись же, розпишись!» І тут безграмот не обходяться. Намалював на папірці якусь закарлюку, розгорнув одіяло, жахнувся. «Тут же половина!» Що? Закліпала пика червоними повіками. «Ціли дайте, я тобі дам, наволоч!» З димом і шепінням вивалося з кривого рота. «А цього ти не хотів?» Блиснув перед очима здоровенний ніж. Водайте ним зарізався, гаде!» «Так, так, так, підтверджують колеса, було таке. Було!» Уночі натягнув на голову гризок одіяла холодом до кісток приймає, і прийшла в голову рятівна думка. Взяв ножа, прорізав у огризку одіяла дірку, натяг на себе, як сорочку, надів ватянку, скріпив зі штаньми шматком дроту, ніби тепліше стало. Довго так і жив. В чому спав, у тому й на роботу ходив. А в бараці довгими вечорами колотнеча, гармидер, Карти грають, лаються, сороміцьких пісень співають. До чого ж часом бридкою стає людина, коли її образ жорстоко скверняється? Якось поверталися з лісу на обід, стомлені змучені, ледве ноги волочили. Уже біля бараків хтось шепнув у вухо трусити будуть, стережись. А чого стерегтися? Ніде нічого не брав, не крав. Здоровенний мугиряка з навіки витріщеними очима, землячок, як потім виявилось, шаркнув руками по боках, облапав кругом пояса, розстебнись. Замерзлими пальцями, ледве порозтіпував, порозкручував дротяні кільця на ватінці. Ах ти ж паскуда. хижа затіпалася щелепа. Бач, куди заховав. У мене так не проскочиш. Що заховав? Одіяло. Це, те, щоб тепліше. Ось я тебе нагрію! — схопився землячок обома руками за одіяло, смикнув що сили, затріщала, гнила дрантина, розкрутилися дротяні защіпки, повпивалися в тіло. — Віддай одіяло, злодюгу! Бога в тобі нема! Я тобі покажу Бога! — розмахнувся землячок і збив злодюгу з ніг, придавив коліном до землі, зірвав одіяло, пошматував на канцурі. Лежачи на чужій замерзлій землі, під Богом і людьми проклятим трупно-синім небом, злодюга заплакав найгіркішими слізьми і спунтувався. Відмовився ходити на роботу. Його загнали в холодний сарай, посадили на голодний пайок. «Жерти захочеш, одумаєшся!» Ділили в тому сараї хліб дуже точно кожному по шматочку, наразу кусити. «Хто не робить, той не їсть!» На нарах, підібгавши під себе ноги по-турецькому, сидів хліборіз довгим ножакою. Тремтячі руки хапали гливкі кавалки хліба просто з ножа, боячись крихітку загубити. А пика хліборізова люта, сердита, такий і людину може посікти на шматочки. Підійшов бунтар, простяг руку, «Геть, шкура, ти вже раз брав, їй же Богу не брав, знаємо вас, мазуриків».